Așa, care va să zică, da. dumneata? Leanca Văduva, comerciantă de băuturi spiritoase. La harul dracului. Știu, lasă-mă să întreb. Plătim licența, domn judecător. Încere. E păcat pentru mine, dom judecător. Lasă-mă, lasă-mă să te întreb. Te las. Care vă să zică dumneata... le ca văduva comerzant de băuturi spiritoase, Ce reclam de la prevenitul Iancu Zugravo! Eu s-a trăit, să a român, adun judecător. Eu sunt o femeie sărmană Dumnezeu mă știe cum mă chinuiesc pentru-o pâine. Și pusesem de gând la Sfântul Gheorghe să las prăvălia Care nu mai poate omul de atâtea angarale Pentru ca să mai mănânce o bucățică de până, <gânt> Și nu ne mai dăm mâna Să plătim licența Licența o plătește domn <gânt> Domnitica Domnitica? <gânt> să fie dragului care Minte <gânt> Tăcere, tăcere Nimeni n-are voie să vorbească până nu îl întreb eu. Ai auzit? Păi dacă zice dumnealui că domnitică... Eu domn judecător să română, Poți să jur că sunt curată la sufletul meu? Lasă, lasă, lasă! Lasă! Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Ce? Eu, eu dom judecător. Da. Reclam pardon, onoarea mea. Care m-a jurat? Eu. Yeah. Și cu o șclandiru cu 3 kg mastică prima. Care să tocmai atunci cu birja de la domn Marinescu Bragadiru. dă piață! Încă chiar Tomiță zicea să le iau în birje? Pe cine să iei în birje? Clondiru că zicea... Cine zicea? Toma se sparge. Cine se sparge? Domn judecător! Femeie, ce tot părâi! Răspunde odată lămurit la ce te întrebi eu: Ce pretinzi dumneata acum de la prevenit? Onorea mea, un judecător care m-a jurat dumnealui pardon facut și trecut și mi-a spart că nu vrea să plătească, pentru că se dovedește salvare și e păcat. Dumnealui gol pușcă și înceapă de ce se face tot și te urma. Dacă a vrut să-i chem verdictul zice că mă suleme lește cu chinul roz! <laughs> și vrea să o tulesca! a căzut peste arabă? Ce s-a făcut praf? Ce s-a făcut praf? Glondiru cum astigă! Dumnealui nu vrea să fugă! Cine? Dumnealui! O, noarea mea și trei chile de mastică, prima... Bine. Bine. acum așez și taci. Păi care? Vine dumnealui și... Taci? Da. Da. da. Taci odată. Da. Da. Da. Da. Am tăcut. grav. Eu, eu, Ce ai, dumneata, să răspunzi la pretențiile reclamantei? Domnul zice, pardon, iar ai venit, băi, porcului, că Dumnezeu nu are niciodată o politică vis-a-vis -vis de mușteli. Eu zic, dacă domnul Mitica... cine-i domnul mitică? Domnul judecă! uite să rămâne, șapuie pe aia! Da, da, sta, sta, te sta, sta, sta, Domitica? Da. Nu cunoști pe Domitica? Oh, yeah, drago Domitica! Tacere, cere! Vorbește serios, cine e Domitica? Serios? Care va să zică? Domitica. De la pricepție! <ELLERIClining> Pricep dumneavoastră acușica, cum vine vorba noastră? La ceare a face domn mitica? Păi dacă i-a plătit licența! Se fie draca! Am tăcut. E vorba de licență, e vorba de clondiru cu mastică. A căzut după de deja, doi judecători. Era pe margine. Dar cine l-a împins? Piazăra. Dincă <laughs> zicea că cheamă în Vardisto. Eu nu vreau că sunt comerțant. E, comerciant de piei de cloșca. Cere, gata că cere. Te invit să fii cuvincioasă aici Dacă... Aici nu-i permis să dai cutifla bravo domnule domn judecător bravo ai văzut și dumneata Leacușica, ce pramat e Nu-ți permit să fii necuvincioasă aici Mă-ai înțeles? bravo -s! bravo domn judecător să spui ce comerț îți da o dată Că te <laughs> dau afară bravo -s. bravo -s. La ia cu Răspunde, Eu. ce comerț faci dumneavoastră Am fost zugrav de case român, de judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența străinilor, am deschis tombol. <fie> obiecte! la moș. Dar de chinoroz a venit vorba Am vrut numai să o speriu Că pardon La fixonomia obrazului Să mă sperii? Da Pe mine? Da N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoros? <laughs> Las-o pe aia E altă căciulă uh -huh. Domn judecător, aia a fost la politică Nu înțelege dumneavoastră Bine, bine, bine, toate bune dar De ce vi bea? Ia no. judecătorie, dacă nu am aminte și coraj, Dumnezeu justiția. Condamnă pe prevenitul Iancu zogravu. la șapte lei de spăgubire civilă și doi lei el de judecată. Așa? Bun. Dar, domn judecător, dă onoarea mea să rămână neriterată. Cum rămâne? Las că îți reperează domnitica. Da, să te întrebăm, domnul Ați ascultat Scenariu radiofonic Justiție de Ion Luca Caragiale Au interpretat Cornel Răileanu Petre Băcioiu și Melania Ursu Actori ai Teatrului Național Din Cluj-Napoca Redactor Irina Soare Regia tehnică Rada Stan și Vasile Manta Regia muzicală Stelică Muscalu Scenariu radiofonic și regia artistică Mihai Lungeanu Înregistrările au fost realizate În studioul teritorial de radio Cluj Producție a Teatrului Național Radiofonic Ianuarie 2012